Мемуари Гейші Артур Голден Розділ 28 У Японії роки від депресії і до кінця Другої світової війни називаються Коройтані – долина Мороку, коли багато людей жили, наче накриті хвилею. Хоча ті, хто живе в Джіоні, відчували себе не так погано. У той час, як більшість японців жили в темній долині протягом усіх 30-х років, Джіон зігрівався променями сонця. Думаю, немає потреби пояснювати чому. Жінки, які були коханками міністрів, морських офіцерів та інших представників еліти, жили набагато краще за інших. Джіон можна було порівняти з озерами на вершині гори, в які потрапляє багато дощової води. Завдяки генералові Тоторі наша Окея теж була одним із озер, у якому збиралася дощова вода. Життя ставало гіршим і гіршим, ми навіть після введення нормування продуктів регулярно продовжували отримувати їжу, чай, білизну і навіть такі надмірності, як косметика та шоколад. Нам розумніше було б зберігати це все за закритими дверима, але Джіон не те місце, де це можливо. Мама дуже багато віддавала, але не тому, що була щедрою жінкою, а тому, що ми всі нагадували павуків, які зібралися на одній павутині. Час від часу приходили люди з проханням допомогти, і ми з радістю давали їм, що могли. Восени 1941 року, наприклад, військова поліція зупинила служницю з коробкою, в якій купонів виявилося вдесятеро більше, ніж могла мати її Окея. Її господиня направила дівчину до нас, щоб сховати купони. Кожна Окея у Джіоні ховала купони. Що краще Окея, то більше в неї було купонів. Служницю послали до нас, а не до когось іще, бо генерал Тоторі наказав військовій поліції не чіпати нас. Тож у нашому озері була найтепліша вода. Але ситуація в країні поступово посилювалася. І нарешті настав момент, коли за хмарами зникли останні промені сонця. Це сталося з Ненацька за два тижні до Нового року, у грудні 1942 -го. Ясні дала чи принаймні вперше їла того дня – коли чоловічий голос прокричав щось біля входу в окею. Я подумала, це рознощик їжі, тому продовжувала їсти, але згодом служниця увійшла до мене і сказала, що військовий поліцейський запитує маму. «Військовий поліцейський?» – запитала я. «Скажи йому, що мами нема». Я сказала пані, він відповів, що хоче переговорити з вами. У передпокої я побачила поліцейського, який знімав черевики. Можливо, багато хто зітхнув би полегшено, побачивши, що його пістолет захований у шкіряний чохол. Але я вже казала, що наша Окея досі жила за своїми законами. Зазвичай поліцейський поводився скромніше, ніж більшість відвідувачів. Але побачити, коли він знімає черевики і входить незалежно від того, запросили ми його чи ні, я вклонилася йому і привітала. Але він лише кинув на мене погляд. Ніби кажучи, що розбереться зі мною пізніше. Нарешті він стягнув шкарпетки, відклав капелюх і сказав, що хотів би подивитися наш город, навіть не вибачившись за занепокоєння. У цей час практично всі у Кіото перетворили свої декоративні сади на городи, але ми були винятком. Генерал Тоторі забезпечував нас усіма необхідними продуктами і не було потреби переорювати наш сад. Ми продовжували насолоджуватися мохом, папоротями та карликовим кленом у кутку. Стояла зима, і я сподівалася, що поліцейський лише подивиться на замерзлу землю і виявить, що ми садили гарбуз і батат серед декоративних рослин. Тому я мовчки провела його у двір. Він нахилився і доторкнувся до землі пальцями. Думаю, хотів перевірити, чи земля була оброблена для посадки. «Офіцере», – сказала я, – Мені дуже незручно, але ми не мали можливості посадити якісь овочі. Отже, ваші сусіди мене не обдурили, – сказав він. Він дістав зі своєї кишені аркуш паперу і почав зачитувати довгий список злочинів, скоєних нашою Океєю. Я не пам'ятаю усіх із них, але серед них були нелегальне зберігання бавовняних тканин, приховування металевих та гумових виробів, необхідних для військових потреб, Неправильне використання карток, тощо. Ми дійсно робили це, як будь-яка інша Окея у Діоні. Наша вина, вважаю, полягала в тому, що ми жили краще за інших. На щастя, мама повернулася. Мені здалося, що вона зовсім не здивувалася, побачивши військового поліцейського. Вона поводилася по відношенню до нього краще, ніж до найпочеснішого гостя. Вона провела його до приймальні і пригостила найкращим чаєм. Двері залишалися зачиненими, але я могла чути дещо із їхньої довгої розмови. Коли вона вийшла, щоб узяти щось, вона тихенько сказала мені. Генерала Тоторій заарештували цього ранку. Потрібно поспішати та сховати наші найкращі речі, інакше завтра їх відберуть. Колись у Юри до втеплі весняні дні я ходила плавати, а потім лежала на скелях поряд із озером і ловила сонячне тепло. Але коли сонце несподівано ховалося за хмарами, а це траплялося досить часто, холодне повітря, наче метал, огортало мою шкіру. Здавалося, зараз теж зникло сонце, і я змушена стояти гола і мокра на вітрі. Через тиждень після візиту поліцейського наша Окея втратила те, що інші сім'ї втратили давним-давно, а саме запаси продуктів, нижню білизну і таке інше. Ми завжди забезпечували мамеху чаєм. А зараз її запаси виявилися кращими за наші, і тепер вона допомагала нам. До кінця місяця асоціація сусідів конфіскувала у нас багато кераміки та сувоїв, щоб продати їх на так званому сірому ринку, який відрізнявся від чорного. На чорному ринку продавалися такі речі, як паливо, олія, продукти, метали тощо. Більшість із цих позицій не дозволялося продавати. Сірий ринок був легальнішим. На ньому торгували в основному домашні господині, які бажали позбавитися дорогих речей і заробити готівку. Наші речі продавалися, щоб покарати нас, а готівка призначалася для інших. Глава нашої сусідської асоціації, господиня сусідньої Океї, почувала себе дуже незручно, коли прийшла забирати наші речі. Але військова поліція наказала їй, і вона не посміла не послухатися – Якщо перші роки війни нагадували ризиковану подорож морем, то десь до середини 1943 року ми зрозуміли, що хвилі стали надто високими, щоб врятуватися. Ми не виключали, що будемо поховані, як це сталося з багатьма людьми. Усі почали хвилюватися щодо закінчення війни. Щось схоже на жарт я почула в цей період від гейші Райхи – Упродовж кількох місяців ходили чутки, що військовий уряд планує підірвати всі квартали гейшу Японії. Нас цікавило, що станеться з нами, як несподівано заговорила Райха. Ми не маємо часу думати про це, сказала вона. Ніщо не може бути похмурішим за майбутнє, за винятком хіба що минулого. Вам це може здатися зовсім несмішним, але того вечора ми сміялися до сліз. Одного дня квартали гейш будуть закриті. Коли це станеться, нам швидше за все доведеться працювати на фабриках. Щоб ви могли уявити життя на фабриках, дозвольте мені розповісти про подругу хацумому Корін. Минулої весни з Корін сталася катастрофа, якої дуже боялася кожна гейша в Діоні. Служниця, яка готувала ванну в її океї, спробувала спалити газети, щоб нагріти воду, і влаштувала пожежу. Вся окея згоріла, в тому числі, колекція Кімоно. Корінь змушена була піти працювати на фабрику. Вона вставляла лінзи в бойову техніку, використовувану під час скидання бомб із літаків. Іноді вона приїжджала в Джіон. Через кілька місяців ми були вражені тим, як вона змінилася. І справа не в тому, що вона почувала себе все більш нещаснішою. Ми всі так почували себе, але в неї з'явився кашель, який став частиною її натури, як пісня птаха. А її шкіра набула такого відтінку, ніби вона викупалася в чорнилі, бо на фабриках використовувалося вугілля низької якості. Відолашній корінь доводилося працювати у дві зміни, тому що за одну зміну вона отримувала всього тарілку рідкого супу з кількома макаронинами або рисову кашу з картопляним очищенням, зварену на воді. Тому можете уявити, як ми боялися роботи на фабриці. Щодня ми раділи, що Джіон іще не закритий. Якось коли січневого ранку наступного року я стояла в черзі за рисом, тримаючи в руках купони, господар магазину прокричав «Це сталося!». Ми переглянулися. Я так замерзла, що мені було байдуже, про що він кричить. Нарешті гейша, яка стояла переді мною, запитала «Що, війна скінчилася?». «Уряд оголосив про закриття районів гейш», – сказав він. «Усім вам наказано з'явитися до реєстраційного офісу завтра вранці». Ми прислухалися до звуків радіо у цеху. Я подивилася на обличчя інших гейш, що стояли поруч, і зрозуміла, що всі ми думаємо про те саме. Хто зі знайомих нам чоловіків врятує нас від роботи на фабриках? Хоча генерал Тоторі вважався моїм до попереднього року, його добре знали багато гейш. Я мала знайти його раніше, ніж будь-яка інша. Сховавши свої купони в кишеню селянських штанів, я вирушила у північно-західну частину міста, незважаючи на те, що була недостатньо тепло одягнена для такої холодної погоди. Генерал жив під арештом у готелі «Суруя», там же, де ми зустрічалися двічі на тиждень багато років. Я з'явилася в готелі через годину, тремтячи від холоду, і вся запорошена снігом. У відповідь на моє привітання, господиня довго дивилася на мене перш ніж вклонитися, перепросити, і сказати, що мене не знає. Це я, пані, Саюрі, я прийшла поговорити з генералом. Саюрі Сан, боже, ніколи не подумала, що ти можеш бути схожою на селянку. Вона відразу ж впустила мене, але спочатку провела мене нагору і дала мені одне зі своїх кімоно. Вона навіть зробила мені макіяж, щоб генерал упізнав мене. Генерал Тоторій сидів за столом і слухав радіовиставу. Його сорочка була розтебнута і оголювала кістляву грудну клітину з рідким сірим волоссям. Я зрозуміла, що останніми роками йому жилося набагато важче, ніж мені. Його звинуватили у найтяжчих злочинах – у недбалості, некомпетентності, зловживанні владою тощо. На думку деяких, йому пощастило, що він уникнув в'язниці». Одна із журнальних статей звинувачувала його навіть у поразках імператорського флоту в Тихому океані, стверджуючи, що він недостатньо забезпечив кораблі продовольством. Є чоловіки, які стійко переносять труднощі, але одного погляду на генерала було достатньо, щоб зрозуміти, що тягар минулого року надламав його. «Ви дуже добре виглядаєте, генерале», – сказала я, хоч звичайно збрехала. «Яка радість вас бачити знову!» Генерал вимкнув радіо. «Ти не перша приходиш до мене», – сказав він. «Я нічим не можу допомогти тобі, Сайюрій». «Але я так поспішала, не можу уявити, що хтось випередив мене. З минулого тижня практично всі знайомі гейші приходили до мене. Але я більше не маю друзів, які перебувають при владі. Не розумію, чому гейша твого рівня звертається до мене. Ти подобалася багатьом впливовим чоловікам». Подобатися і бути справжнім другом, який бажає допомогти, дві величезні різниці, сказала я. Так, це справді так. Якої допомоги ти хочеш від мене отримати? Будь-якої допомоги, генерале, цими днями в джіоні тільки й кажуть, що про жахливе життя на фабриках. Життя буде жахливим лише для щасливчиків, іншим не вдасться навіть побачити закінчення війни. Я не розумію. Скоро посипляться бомби, сказав генерал. «Фабрика вже дістанеться насамперед. Якщо ти хочеш залишитися живою, краще знайти когось, хто зможе сховати тебе в безпечному місці. На жаль, я цього зробити не зможу. У мене не залишилося жодної влади». Потім генерал запитав, як почуваються мама та Анті, і попрощався зі мною. «Дорогою в Окею я сказала собі, що настав час діяти, але не могла придумати як. Просте завдання – не піддатися паніці». Здавалося мені найбільшим, на що я була здатна. Я пішла до мамехи. Вона тепер жила в іншій квартирі, набагато меншій, до якої переїхала кілька місяців тому, бо її контракт із бароном закінчився. Я сподівалася, що вона підкаже мені, в якому напрямку рухатися, але її ситуація була не кращою за мою. Барон не збирається мені допомагати, сказала вона сумно, і мені не вдалося зв'язатися ні з ким зі знайомих чоловіків. Подумайся, Юрі, до кого ти можеш звернутися за допомогою і зроби це якнайшвидше. На той час я вже більше чотирьох років не спілкувалася з Нобу і знала, що не зможу підійти до нього. Що ж до голови, то я ніколи б не посміла попросити його про якусь ласку. Як би тепло він не говорив зі мною, він ніколи не запрошував мене на свої вечірки. Мене це зачіпало, але що я могла вдіяти? У будь-якому разі, навіть якщо голова хотів допомогти мені, він постійно, як я дізналася з газет, сварився з військовим урядом. Він мав надто багато своїх проблем. Тому решту дня я провела, відвідуючи один чайний будинок за іншим, і питаючи у господинь, де можна знайти тих чи інших чоловіків. Але ніхто нічого не знав. Цього вечора в Ічиріки відбулася прощальна вечірка. Було дивно, наскільки по-різному гейші реагували на новину. Деякі виглядали так, ніби в них згас дух. Інші нагадували статуї Будди, спокійні та прекрасні, щоправда, з легким відтінком смутку. Не можу сказати, як я виглядала, але мій мозок нагадував рахунки. Я була така зайнята плануванням, обмірковуючи, до якого чоловіка можна звернутися і як це зробити. Що ледве почула слова служниці – яка сказала мені, що мене запрошують до іншої кімнати. Я представила групу чоловіків, які захотіли мого товариства, але вона провела мене сходами на другий поверх, потім довгим коридором у найдальшу кімнату татамі, в якій я ніколи не була раніше. І там за столом наодинці зі склянкою пива сидів Нобу. Перш ніж я встигла вклонитися йому або вимовити хоч слово, він сказав «Саюрі Сан, ти мене розчарувала». О Боже. Я не бачилася з вами чотири роки, Нобусан, і якось примудрилася розчарувати вас. Що я встигла зробити неправильно за ту мить, що ви мене бачите? Я уклав із собою парі, що побачивши мене, ти з подиву розкриєш рота. Щиро кажучи, від подиву я навіть боюся поворухнутися. Заходь і попроси служницю закрити двері. Але спершу попроси її принести ще одну склянку з пивом. Ми повинні з тобою дещо випити». Я зробила так, як наказав Нобу, і сіла на куток столу. Нобу так пильно дивився на мене, що здавалося, ніби він торкається мене. Я забула, як приємно, коли хтось тобою захоплюється. «Я бачу в твоєму обличчі щось нове», – сказав він. «Не кажи мені, що ти голодуєш, як і всі. Я ніколи цьому не повірю». Нобу сан, здається, схуд. «Мені вистачає їжі, але не вистачає часу, щоб їсти. Я рада принаймні, що ви зайняті». Це найоригінальніше з усього, що мені доводилося чути. Коли ти бачиш чоловіка, який намагається вижити, ухиляючись від куль, то відчуваєш радість за нього, тому що йому є чим себе зайняти? Сподіваюся, нічого справді не загрожує життю Нобусан. Ніхто не збирається вбивати мене, якщо ти це маєш на увазі. Але якщо Івамура вамура електрик моє життя, тоді так, моєму життю загрожують. Краще скажи мені, що сталося із твоїм Дана. Гадаю генералу такій ситуації, як і ми. Дуже мило з вашого боку спитати про нього. Але я зовсім не мав наміру бути милим. У ці дні дуже мало хто бажає йому добра. Але давайте змінимо тему розмови, Нобусан. Чи можу я припустити, що ви приходили в ічеріки щовечора, але ховалися від мене у цій дальній кімнаті на горі? Це особлива кімната, правда ж? Думаю, це єдина кімната у чайному будинку, вікна якої не виходять у сад. Якщо ти відкриєш паперові жалюзі, побачиш вулицю. «Нобусан, добре знайома ця кімната?» «Не зовсім, я тут вперше». Коли він сказав це, я всім своїм виглядом давала зрозуміти, що я йому не вірю. «Ти можеш думати все, що завгодно, Саюрі, але я справді ніколи не був тут раніше. Думаю, це спальня для нічних гостей-господарки. Вона була дуже добра, пустивши мене сюди, коли я пояснив мету свого візиту. Як загадково!» Виходить, у вас є якась мета. Чи можу я дізнатися, яка? Я чую, що служниця несе нам пиво, – зауважив Нобу. Я скажу тобі, коли вона піде. Двері відчинилися, і служниця поставила пиво на стіл. Пиво стало великою рідкістю на той час, тому було так незвичайно дивитися на золоту рідину, яка пінилася в склянці. Коли служниця пішла, ми підняли наші склянки, і Нобу сказав, – я прийшов випити за твого Дана. Почувши ці слова, поставила пиво на стіл. «Не можу зрозуміти, чому ви хочете випити за мого Дана. Я повинен уточнити – за дурість твого Дана. Чотири роки тому я казав тобі, що він недостойна людина, і він довів мою правоту. Хіба ж не так? Справа в тому, що він більше не є моїм Дана. Навіть якби він ним і залишався, він би нічого тобі не зробив, правда ж? Я знаю, що Джіон збираються закрити і всі у паніці». Сьогодні мені до офісу зателефонувала одна гейша. Я не хочу її називати. І може собі уявити, вона запитала, чи не зможу я знайти їй роботу в Івамура Електрик. Якщо не складно, скажіть, будь ласка, що ви їй відповіли. Я не маю роботи ні для кого, навіть для себе. Навіть голова може незабаром втратити роботу і опинитися у в'язниці, якщо він не виконуватиме вимоги уряду. Він переконав представників уряду, що в нас немає коштів на виробництво багнетів та патронів. Але зараз вони хочуть, щоб ми проєктували та будували літаки. Ти уявляєш, ми будуємо літаки. Іноді я дивуюсь, що вони так думають. Нобусан, говоріть тихіше, хто може мене почути? Це твій генерал? Я бачилася сьогодні з генералом і просила його допомогти, сказала я. Тобі пощастило, що ти його застала живим. Він хворів? «Ні, але, думаю, якщо в нього вистачить сміливості, він уб'є себе в один із цих днів». «Нобусан, будь ласка, не треба». «Він не допоміг тобі?» «Ні, він сказав, що вже не в змозі це зробити». «А я можу це зробити. Чому ж ти не прийшла до мене?» «Але мені здавалося, ви на мене гніваєтеся. Тільки подивіться на себе, Нобусан, як я могла посміти звернутися до вас». «А як ти могла не звернутися?» Я можу врятувати тебе від роботи на фабриці. Я маю можливість відправити тебе на небеса. І повір мені, це чудове місце, як гніздо для птаха. Ти єдина, кого я пущу туди, Саюрі. Але я не зроблю це навіть для тебе, поки ти не вклонишся мені прямо зараз. І не визнаєш, як помилилася чотири роки тому. Ти, безумовно, маєш рацію, я дуже сердитий на тебе. Ми можемо померти до того, як побачимо одне одного знову. Можливо, я втратив свій єдиний шанс, а ти витратила найкращі роки свого життя на дурня. Людину, яка не здатна повернути борги навіть своїй країні, не кажучи вже про тебе. А він продовжує жити, наче не зробив нічого поганого. Можете собі уявити мої почуття на той момент. нобо міг кидатися словами, як камінням. І справа була не стільки в самих словах або їхньому значенні, скільки в манері їхнього виголошення – Спочатку я змушувала себе стримувати сльози, незалежно від сказаних ним слів. Але незабаром з'ясувалося, що Нобу якраз і домагався моїх сліз. І від цього мені полегшало. Кожна сльозинка, що стікала по моїх щоках, була з цієї чи іншої причини. Я плакала за Нобу і за себе. Плакала, бо не знала, що з нами станеться. Я навіть плакала за генерала Тоторі і за корін, яка аж почорніла від життя на фабриці. А потім я зробила те, що від мене хотів Нобу. Я вийшла з-за столу і низько вклонилася. «Пробачте мені дурість!» – сказала я. «Встань!» – сказав Нобу. обіцяй мені, що більше не зробиш такої помилки. Не зроблю». Кожну хвилину, проведену з цією людиною, викинуто на вітер. Я казав тобі, що так буде. Сподіваюся, тепер ти вивчила цей урок і надалі слідуватимеш своїй долі. «Я дотримуватимусь своєї долі, Нобусан», – сказала я. «Це все, що я хочу від життя. Я дуже радий це чути. І куди веде тебе твоя доля? До людини, яка очолює Івамура Електрик. Звісно, я мала на увазі голову». «Це так», – сказав Нобу, – «а тепер давай вип'ємо пива». Я лише намочила губи, бо була надто засмучена, щоб хотіти пити. Після цього Нобу розповів мені про гніздо, будинок його хорошого друга – Арашено і саму майстра, який виготовляє кімоно. Не знаю, чи пам'ятаєте ви його, але він був винувацем урочистості в маєтку барона кілька років тому, на якому були присутні лікар-краб і нобу. Будинок пана Арашено, який служив йому також майстернею, розташовувався на березі річки Камо за 5 кілометрів від Джіона. Кілька років тому він разом із дружиною та дочкою зробив кімоно у стилі юцзен завдяки якому і став знаменитим. Пізніше всіх виробників кімоно змусили шити парашути, оскільки вони звикли працювати з шовком. «Цю роботу ти зможеш швидко освоїти», – сказав Нобу. «І сім'я Арашеної з задоволенням прийме тебе, а я домовлюсь із владою». Він написав адресу пана Арашено на клаптику паперу і простягнув його мені. «Кілька разів я повторила Нобу, як вдячна йому. Щоразу його вигляд ставав усе більш задоволеним». Коли я запропонувала йому прогулятися по свіжому снігу, він подивився на годинник і допив останній ковток пива. «Саюрі», – сказав він, – «не знаю, коли ми побачимось і як на той час зміниться світ, але я буду думати про тебе щоразу, коли захочу згадати про існуючу у світі красу та доброту. Нобусан, ви мали стати поетом. У мене немає нічого поетичного, і ти чудово про це знаєш». «Вимовлені чарівні слова підказують мені, що ви збираєтеся йти. А як же наша прогулянка? Зараз надто холодно. Давай, і ти мене проведеш до дверей, і ми попрощаємося там». І спустилася за нобу сходами, і біля входу в чайний будинок допомогла йому взутися. Потім надягла свої високі дерев'яні гета, придатні для глибокого снігу, і вийшла з нобу на вулицю. Декількома роками раніше його обов'язково чекала б машина, але під час війни на машинах їздили тільки державні діячі, тому що всім іншим бензин став недоступний. Я запропонувала Нобу провести його до тролейбуса. «Я не хочу», – сказав Нобу. «Мені доведеться зустрітися із нашим дистриб'ютором у Кіото і треба дуже багато обміркувати». «Маю вам сказати, Нобусан, мені здалися приємнішими ваші прощальні слова, сказані у дальній кімнаті». «В такому разі й зустрінемося там наступного разу». Я вклонилася і попрощалася з Нобу. Більшість чоловіків обернулися б і подивилися через плече. Але Нобу, не озираючись, дійшов до перехрестя і звернув на проспект Шеййо. У руці я тримала клаптик паперу з адресою Арашено, стискаючи його так сильно, що він міг легко порватися. Я не могла зрозуміти, чому так нервуюсь і чого так боюся – але, дивлячись на сніхи, на глибокі сліди нобу, мені здалося, я зрозуміла причину мого занепокоєння. Коли я знову побачу нобу, а голову, і навіть Джион, якось дитиною мене відірвали від дому, думаю, у мені жила пам'ять про той жахливий час, який змушував мене відчувати самотність.